This dagger bait, I thought you were my friend שלום לכם, השעה היא אחת ושמונה דקות, וזה אומר שאנחנו במעדן ויניל. לא רק זה אומר, כי אתם גם שמעתם את הפתיח, שמעתם את הג'ינגל, שמעתם את האות, אתם יודעים שאנחנו במעדן ויניל, כאן אהרון מורג, אמירה כאן, משה ירונסקי, הוא הטכנאי שלנו, ויש לנו גם אורח, והאורח הוא ניר אתה יודע את זה יפה, בדרך כלל אנחנו אומרים לי יניף קטן, חושבים שאני זה הוא, אבל הוא שחקן כדורגל והוא עיראקי ואני לא, פחות. אז אתה <laughs> רק ניר, <laughs> ניר קטן. רוב האנשים קוראים לי קטן. טוב. אם תקרא לי ניר אני אענה לך, אבל בסדר. טוב. <laughs> יש סיכוי שאני לו ניר והוא לא יענה לי, אבל אז זאת <laughs> תוכנית מאוד מוזרה היום. טוב, <coughs> ניר קטן הוא אספן של תקליטים, ואני חושב שהוא, לא חושב, אנחנו כנראה יודעים שהוא מתמחה בעשור מסוים. עשור שלא יחזור. העשור שלא יחזור. Okay. 80's בקיצור. 80'-89'. כן, 아, כשאתה מדבר, דבר ישר למיקרופון, 아, ואז okay. ישמעו אותך. וואלה. בוא תציג את מי ששמענו. אוקיי, אז מי ששמענו, מה ששמענו, לבחור קוראים לו ג'ייקל. ג'אז ג'ייקל הוא קודם כל ג'אזיסט, וכמו ששמעתם, המון השקע... השפעות של הפאנק, הוא הגיע מתחום הפאנק, הוא כיום בן uh, 70, הוא גר בצפון אנגליה. בצפון לונדון, והסיפור שלו של ישראל זה שהוא היה אמור להגיע לפה להופעות עם איאן דיורי בקיץ 84. איאן השתמש באמת בשני הרכבים, אחד זה הבלוקדס והשני זה The Students. הוא היה בהרכב שלו בעצם של הבלוקדס, הוא נמצא כמעט בכל העטיפות שלו. אתה זוכר איך קראו לה הבלוקדס בארץ? לא, זה משהו שבטח... הסתומים. הסתומים, טוב, זה כמו להגיד מועדון תרבות. ובעצם החיבור שלי, אני ניסיתי להשיג את הסינגל הזה, זה הסינגל הראשון שלו, שהוא שינה קצת סגנון בחדות ה-80, מאוד פאנקי, אה, מאוד פאנק, ואני לפני כשנה ראיינתי אותו, הוא היה מאוד נחמד, אמר... הולד אור, הולד איט. הולד איט. כי עכשיו הגענו לקטע, אתה אומר, אני ראיינתי אותו, אז בוא, אה, נספר למאזינים שלנו, שאתה מפעיל אה, קבוצת אה, פייסבוק. נכון. שנקראת? מסע בזמן אל מועדוני העבר. נכון. אכן. לשם ראיינת אותו. אה, את האמת היא ש... ואתה גם עושה אה, הרצאות אה, בנושא הזה. נכון. כן. אה, המון אנגלים עד לפני... אני, אני חוקר את הנושא של המועדונים של שנות ה-80. מועדונים בארץ. בארץ. אה, בוא נגיד שגם יכולתי להגיע עם זה לאנגליה. ואת הקשר שבין הלהקות הבריטיות... תנות, לא הגדולות, שהופיעו פה במועדוני העבר, שאנחנו מדברים על מועדונים כמו קולנועדן, קוליסאום, הליקוויד, הפינגווין, ולהבין את הקשר שלהם בין ישראל של שנות ה-80, שרובם להקות של שיר אחד, וישר הם יצאו לשוק, ורובם הגיעו לישראל, ואחד האנשים שפניתי אליו, איאן דיורי כבר לא איתנו מ-2010, Uh, אם מישהו ייכנס לקליפים של ליאן דיורי, של סקס אנד רוקס אנד ווק אנד רוואר, ריזן טו ביט של פרי, יראה את ג'אז, ג'אז גילו, יושב מולו ומנגנים ראש בראש. ואני הייתי מאוד סקרן לדעת מי זה, מי הפרסונה, מי זה ג'אז. ואז פניתי אליו. ואז פניתי אליו וסיפרתי, ביקשתי ממנו את הסיפור שלו על ישראל של שנת 84. והוא אמר לי, ידידי, צר לי לאכזב אותך, אני לא הייתי בישראל. אני הייתי עסוק בפרויקט שלי, אבל בוא אני אספר לך סיפור אה, על איין, שהלך, נפטר לדעתי ב-2010, על אה, איך נולד השיר ריזנס לביטשיל פרי. ריזנס לביטשיל פרי, שתכף נשמע. צ'אז הביא איתו את הפאנק, mm -hmm. איין הביא איתו את הפאנק, והוא רצה בעצם למקסם את זה, ואמר בוא ננסה לייצר מזה את הסאונד שלך עם ה... ליריקס שלי, איאן היה משורר, הוא היה פיקאסו של מילים, אלה המילים שלו, והוא היה איש של רית'ם, הוא היה היט איש של קצב, אבל הוא לא יודע איך לבטא את זה, ובעצם הוא אמר לצ'אז, בוא תרשום לי את השיר הזה, ריזנטו uh, אמר לו, תדמיין להקת מקצב אפריקאי, אתה יודע, אתה תשמע את התופים, אתה תבין. Uh, מאיפה זה הגיע? ניסיתי לשאול אותו באמת מאיפה זה הגיע, ואז אמר לי, בשנת 1968 יצא סרט שקראו לו זולו, עם מייקל קיין, והוא אמר, תדמיין את התופים של שבט הזולו, מתקרבים אלינו, מתקרבים אלינו, ומשם הוא קיבל את ההשראה לשיר שלו, שאנחנו תכף נשמע אותו, והוא אמר, שמע, אי היה באמת משורר, וזה היה החיבור בינינו, הוא עוד הוסיף, הוא אמר, שהוא מאוד מתגעגע לינואר. מי לא? מי לא, נכון? והוא היה פה בקולנוע דן ב-84, בקיץ 84. אני לא הייתי בהופעה, רק אומרים שהוא... אני כן. אין לי ספק. אומרים רק שעוד ישב בחוץ עם הגיטרה שלו וניגן, כי בהופעה האחרונה לא היו מספיק אנשים, אז הוא ממש הופיע בקדמת קולנוע דן. וככה נוצר הסיפור החיבור בין ג'אז ליד יורי, שהוא רואה את עמנס, אבל המוזיקה כן. Part three, to, to, be to, be three? To, to be cheerful game to, to be cheerful reasons to be cheerful one two three reasons to be cheerful part three. Health service glasses, gigolos and brassies Round off skinny bottoms Take your mum to Paris, lighting up the chalice Wee Willie Harris Bantu Stephen Beekle, listening to Rico Harpo Groucho Chico Chen and cheese and pickle, the Vincent motorcycle Slap and tickle Woody Allen Darley, Demetri and Pasquale bala, bala bala bala and the love Something nice to study, phoning up a buddy Being in my nutty Saying okie dokie, sing along a smoky Coming out a chokey Joe Reason Coltrane Soprano, Aidy Chalantana, Bona Carina Reasons to be cheerful, are free Reasons, to be, a a Reasons to be cheerful, are free Reasons to be cheerful, are free Reasons to be cheerful, are free One, two, three Yes, dear dear perhaps next year or maybe even never in which I To, scully, like to study, be true of a scully, but a polar and a lorry Reasons Fremonti, to be cheerful Part 3 Feeling in my nutty Saying okie-dokie Single office monkey Coming out of chuggy Jocko-Francimano Addy Celitano Warnock-a-Lino Why, be Why, Why, be Why don't you get back in Tibet Why don't you get Reasons back in Tibet Why don't you get back in Tibet Why don't you get back in Tibet Why don't you get back in Tibet Why don't you get back in Tibet Reasons to be cheerful One, two, three בדיוק בזמן, אנחנו רצינו להוריד, אבל זה נגמר מעצמו, יעני ספונטני. טוב, מה, מה הלאה? קשה לי עם האוזניות, זה לא אני. חשבתי שקשה לך בגלל החום, אבל... לא, uh, 30 זה... בצל, רק בלי הצל. <laughs> <laughs> אז היום אנחנו נקפוץ אה, בין השנים, בין 84 ל-2024, עם זמרת מדהימה ביופייה. חבל שאפשר לראות אותה, היא עדיין יפה. אתה יכול להראות את העטיפה. תראה את זה מהצד שלך נראה למצלמות שלך. אתם רואים? רואים? אוקיי. Okay. אז בואו נדבר uh, על 84. בשנת 84 מגיעה לפה ילדה בת 21, uh, מגיעה לפה מארצות הברית עם מבטא מאוד אמריקאי, והיא הולכת לאודישנים. הולכת לאודישנים עם שני מפיקים, אני לא זוכר את השם שלהם. תסלחו לי, והם בעצם מחפשים להפיק שיר שהסגנון שלו יהיה אינטרנשיונל, שיחצה את הים, וזה יהיה להיט באמת שיש בו איזה מסר שקשור ללבנון, התקופה, תקופת מלחמת לבנון הראשונה, ובעצם מה שמגיע, מגיעה הזמרת קרן ברק לאולפן עם עוד שני בחורים ישראלים ומקליטים בטק אחד, שיר אחד. שהיום נחשב לסינגל מאוד נדיב. שדני גרנות בעצם. דני <דש> גרנות <דש> זה האיש, זהו, שכחתי את השם. ונכנסת עם דני לאולפן, שמה את האוזניות, השיר כבר היה כתוב, הוא סיפר על מסעית שמתפוצצת בביירות. <דש> <דש> היה כבר אז את השיר של היומן ליג לבנון. הנה לבנון. אז אנחנו הבאנו את ביירות. קרי נכנסת לאולפן, שמה אוזניות. טייק אחד, שיר אחד. היא הוציאה עוד שיר פה ב-80' והייתה פה בין השנים 84' ל-89'. הסינגל שלה נחשב לסינגל מאוד מאוד נדיר, וכל מי ששהה במועדונים בשנות ה-80', קולנוע, דן, שירוקו, ליקוויד, פינגווין, במיוחד מועדון התיאטרון, זוכר את השיר הזה. השיר הזה תפס יותר תנופה לקראת שנת 1989, עת יצא הסרט רסיסים. הייתה כזה סרט שנקרא רסיסים. סרט על הלום קרב. הלום קרב, סרט מאוד קשה, מאוד קשה. אני פעם ראשונה ראיתי לפני איזה שבועיים, היה לי מאוד קשה, אבל הייתה שם סצנה שהתקיימה לאחר דיון עם אנשים שהשתתפו והיו חלק מהסצנה, שקרן שרה על הבמה, קרן שרה את השיר אין ביירות, שמאחוריה עומדים חבורה שמכנה את עצמה, היא עוד יודעת שהם עדיין לא יודעת מה עומד לקרות להם, בחבורה הזו קוראים... חברים של נטשה, למרות שהחברים של נטשה לא ניגנו, הם עומדים שם ובסרט, רואים אותם, מראים את ארקדי על הכלילים, מרים את שטרי, נדמה לי, מנגן. הנגנים עצמם, אני לא בטוח, גם היא לא זוכרת מי זה היה. ולא מזמן באמת הצלחתי להשיג את ה-7 in שלה, שיצא במהדורה שנייה אה, באירופה. יצא ב-84, ואז חידשו אותו ב-85-86, השיר הזה זכה לשלוש גרסאות. השיר הזה ממש נשכח מפני ההמונים במשך תקופה ארוכה. עד הקפיצה של הסינגל לפני שבועיים, שמישהו מכר וקרן חזרה פתאום לתעודה, ופתאום היום היא מושמעת במסיבות של שנות ה-80 והפכה להיות תלאית. בהרצאה האחרונה שלי, שאני אספר על המועדונים, פגש, אה, יש לי סיפור וידאו שאני וקרן הפקנו. היא מדברת מפלורידה, אני מראיין אותה מישראל, ונהיה ממש חיבור אה, בינינו, ואנשים פשוט נזכרו כמה השיר הזה, הסאונד שלו, כל כך 80's, כל כך נקי, ובאמת היא זמרת של שיר אחד, זה מעצבן אותה שאומרים את זה, כי היום היא בת 61, משהו כזה, חיה בפלורידה. עושה מוזיקה, מרצה, חיה ונושמת מוזיקה, וקבענו גם לעשות איזה פרויקט משותף. וזה הסיפור של בירות בין 84 ל-2024, אני מקווה רק שלא נראה את ביירות שוב ב-2024. קרן ברק. קרן ברק. ביירות. וכבר זה יבוא. on sat at my post as the truck approached the driver stoned his items were closed he was tied to the wheel as he crashed through the wall he was tied to the wheel When the truck exploded. But in Beirut, life goes on. In Beirut, life goes on. In Beirut, life goes on. Cafe As the locals Play checkers I step into the room And they wait For my move I don't have the answers To the growing frustration They search for solutions But they always seem To lose Cause in being And they to ice, people just rust, buildings crumble the dust in Beirut, in Beirut, life goes on in Beirut. טוב, קרן ברק, אין ביירות, עכשיו בוא תספר לנו קצת על ההרצאות שלך. Oh. ובמיוחד בהרצאה שעשית בפינגווין, בפינגווין לשעבר. אז בוא נספר על הפינגווין לשעבר. אחד הדברים שבאמת רציתי להציג, ואני מציג אצלי המון בפרויקט שלי של המועדונים, זה להביא את הסיפורים של לאן הם נעלמו. כולנו מכירים את הלהקות כמו מינימל קומפקט, קלי, כזה, את, את כולם, את כל השמות. הם עדיין קיימים, ואני ראיתי שהמלקות האלה קיימות, הן לא יכולות להיות הסיפור. הסיפור, אז זה אנשים שנעלמו. אז קרן ברק נעלמה לגמרי, לגמרי, לגמרי. אמרתי, אני חייב להחזיר אותה לישראל. היא גרה בפלורידה. אז התחלתי euh, להתכתב איתה, להתכתב איתה. אמרתי, תקשיבי, קרן, יש לי ערב של הרצאה בפינגווין, שהשיר הזה היה המנון, ממש המנון. כל מי שהיה שם בשנות ה-80, אמצע, זוכר את הקירות השחורים, מרות, נשען שבור על, הרו, על הקיר, וזה היה שיר מאוד חסר. בן חזק. כמה אתה? <סע> צעיר, בן 53. היית שם. הייתי שם, אבל הייתי בסוף הייתי. אז <סע> אני לא דור ראשון, אתה יודע, יש המון ויכוחים, אני דור ראשון, אני דור שני. לא. אני באתי בסוף שנות ה-80. אכלתי את השאריות, מה שנקרא, 87, 8, 9, וכל הסיפורים הם על פני... <סע> אתה היית בעצם 10. כשרוקסן לקח... השתלט על השוק, מה שנקרא, רוקס. וקבר את המועדונים שהיו בלב תל אביב. רוקסן, הוא קבר, אבל ביולי 89', כי אני חזק בתאריכים, נפתחו שני מועדונים במקביל עם חללים מאוד גדולים. ואני אזרוק אותך עכשיו למועדון שקראו לו אגדנסק. אגדנסק, מה שהיה מתחם הבטון, אם אתה זוכר. ביולי 89' נפתח מתחם אגדנסק, שזה נמצא בגבול גבעתיים. אם אתה זוכר בערבי נחל בפינה, זה היה מועדון תעשייתי, זה שימש כמפעל בעבר שקראו לו אה, פרי סוכר, שיצר מסלק סוכר, אזור מאוד נטוש והוא היה מאוד אינדסטריאל. זה הסיפור בפני עצמו, והמועדון המקביל שנפתח לו היה ארוקסן. ארוקסן תמיד בעיניי, אתה יודע, כדי-ג'יי, אה, הייתי מגיע לבעלים של המועדונים, והם היו עושים לך אודישנים, היית מגיע עם תקליטים, ותראה לי מה אתה מנגן ואיך אתה מנגן. הרוקסן נורא רצה להיות כבר רוקי מקיץ 89, עכשיו קיץ 89 זה המהפכה זה ה... של המוזיקה האלקטרונית. אנחנו מדברים על הגל הבריטי שהגיע, ווילי ונילי, אינר לייב, גוד לייב, כל הדברים, כאילו גל יותר עדכני, פופ פופ ג'ם, רייד און טיים, ושם המוזיקה הייתה יותר, חלו שם כבר אז ב... להקת פוליס, חיו עדיין את המוזיקה של אה, לא נירוונה, מי זה אז? בונג'ובי וזה. באתי לשם לאודישן, ראיתי שזה מה שביקשו ממני, אמרתי, זה לא המקום עבורי. תנו <אז> את זה ללירון טהני, זה המקום שלו. <אז> ופניתי למועדון הקדאנס, כששם בעצם התחילה בשבילי הסצנה, כאילו גם נגמרה, זה ממש קיץ 89, זה הסוף. אז היו שני חללים שהם היו גדולים, אבל... כשמדברים על הגדנסק, הוא לא נחשב עדיין כחלק מתל אביב, והרוקסן שהיה בשיכון דן כן נחשב. לזה אני... אני אמרתי המועדונים של לב תל אביב, כי uh, בעצם uh, היה מין מרובע כזה מבחינת <אז> הדונמים, כן, המשולש. זה היה משולש. המשולש. ופינגווין uh, לא היה רק מועדון, פינגווין היה מושג. אז בוא נחזור לעובדה שאתה לפני כמה זמן עשית הרצאה בפינגווין, ביהודה הלוי, פינת אלנביף. יפה, זוכר זיכרון, בול. במרתף, עמוק ששימש בעבר כאולם חתונות. ולידו הייתה מסעדה קואופרטיבית של תנובה שאפילו אכלתי בה כמה פעמים, כשהייתי ילד. זה לא ידעתי. כן. אה... היא, רגע, גם את אכלת מירה, עם המלצרית הפולניה. <laughs> היה להם שם אה, סלט גזר מתוק, נחמד. כן, נו תראו, תראו דבר... לאיפה אני נזרק מהסיפורים האלה. זה דברים שאני אומר, כן. החלה של הפינגווין כיום, אה, אני התחלתי לחקור את המועדונים, מאוד סקרן אותי המבנה, מה עלה בגורלם. מה עלה בגורל המבנה שקוראים לו הפינגווין, הליקוויד, השירוקו, הקוליסאו, מה עלה? ואני התחלתי ממש לחקור, אני אומר לך, במשך שנתיים עברתי רק ברחובות, מדדתי מקומות. 아, אתה יודע גם מה שהיה לפני שהם היו שם, כי הם לא קמו בחלל הם ריק. הם לא קמו כן. בחלל ריק, לכל, אני תמיד אומר, לכל מועדון יש סיפור, לכל סיפור יש מועדון. כשאני הלכתי לחפש את הסיפורים של המועדונים, הלכתי לחפש את הסיפור של המועדונים. כתקליטן, ואני תמיד מקדיש את המילה תקליטן, ולא די-ג'יי, כי אני עדיין בתקליטן, אה, אותנו עניין הסינגלים, השירים, המוזיקה, לא... לא הקהל, כאילו, תקליטנים חיו, איזה רמקולים יש לי, איזה פטיפונים יש לי, איזה גודל של עמדת די-ג'י יש לי, איזה מועדון יש לו את העמדה די-ג'י הכי יפה, איזה בעל מועדון מייבא כמה שיותר תקליטים, מדבר איתך על מקומות חדשניים כמו זמן אמיתי. אתה נורא נלהב. כי אני <ח> חי <ח> את <גם> זה. אז רוץ קדימה לפינגווין, כי הזמן הולך ומתקצר, אנחנו כבר באמצע התוכנית, ועוד לא הגענו לך משהו יש הרבה סיפורים לחלל הזה, יש הרבה הופעות שהתקיימו בחלל הזה, ביניהם יכולות לראות את להקת שריקבק, את להקת משינה בתחילת דרכה, מינימל, קומפ, מינימל קומפקט, את החבר'ה מאנגליה שאתה פגשת, בדמנרס. בדמנרס היו שם, manners, כן. בדמנרס okay. היו שם, נכון, הם היו ב-83, הם גם היו פה בקיץ 82. בדמנרס. אחת הלהקות שאני עדיין לא רוצה להקדים על מה אני הולך עליה, והיא... תכף תופיע לי בשיר הבא, אני מקווה שזה יהיה השיר הבא. להקה אה, שקוראים לה בי מובי, אבל... אז זה יהיה השיר הבא, הבא, כי שיר... כבר מונח לנו על הפטפון כאן. או... אה... מה מונח לנו שם? חכה, לך קודם כל לפינגווין. בוא אתה... נגיד ככה, הלהקה שנשמע עכשיו לא הופיעה לא בפינגווין. הפינגווין. אז בוא, אני אצא רגע מהפינגווין, ואני אלך אתה... אני אלך רגע ל... לקוליסאום <אף> אולי, או שאתה רוצה שנחזור לפינגווין? קודם כל תספר מה אנחנו הולכים לשמוע. Oh, דווקא עכשיו אנחנו קופצים ללהקה למו... שקוראים לה אימג'יניישן. אנחנו קופצים לקוליסאום, יצאנו משם. קולוסיאום. <קולוסיום> זה... אתה יודע, קוטנר תמיד התעצבן שאומרים קוליסאום. זה גם טלי אומר אומרת שזה קולוסיאום. זה נכון, זה נכון, אבל אנחנו ישראלים, זה כמו, לא יעזור, זה קוליסאום. זה כמו מיצובישי, מיצובושי. זה קשה לומר את זה, ועדיין טלי אומרת קוליסאום. קולוסיאום. ואנחנו ניצר גם הפינגווין, דרך אגב, הפינגווין היום, הסיפור שלו, איך מביאים אנשים לחלל שלא קיים בעצם, איך מייצרים חלל. אז מה יש שם היום? יופי, היום המקום משמש ככנסייה. לעובדים זרים. עובדים, קוראים לזה עובדי הייטק. לגל האבנגליסטי שקוראים לכנסייה הילסונג. הילסונג זו כנסייה שקיימת שם כבר כמה שנים טובות. Mm -hmm. הם לקחו את המקום, הרימו אותו לחלל מדהים של הופעות. אני כמעט שנתיים, היה לי ויז'ן לייצר הרצאה בחלל של הפינגווין ולגרום לאנשים לצאת מדפי הפייסבוק ושואלים מה עם הפינגווין, מה עם הפינגווין, ולגרום לאנשים להיכנס לפינגווין. אז עשיתי את ההרצאה שם ב-21.5. Uh, איך ב... האבנגליסטים אגב מסתדרים mm -hmm. עם זה שהם uh, נמצאים במקום uh, שהחטאים זרמו שם uh, בלי oh, הפסקה? יפה, יש, יש שיר של להקה שקוראים לו פרונטו פורטו, ולשיר קוראים Welcome to Paradise. בשם השיר שאומרת, ג'יזס איז איר, ג'יזס איז איר. ולחבר'ה האלה מאילסונג יש להקות שלהם שמעללות, Praise the Lord וג'יזס מספרות, וזה נורא מדהים כי המוזיקה שלהם מאוד עדכנית, מאוד עדכנית. וכשאני הגעתי לחלל הזה פעם ראשונה, אני מספר להם היה פה לפניכם, סדום ועמורה, כאילו באתם לעשות תיקון, והם תיקנו את המקום, והמקום נהיה קסם של חלל, אנשים פשוט... נדבקו בהרצאה ולא האמינו שפעם האחרונה שהם היו שם זה היה בשנת 88-89. אז אני... הם לא מזכירים את המקום לערבי דארק לא, הייטיז, נכון? לא לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר לך... לא, לא זה... כי זה אפשרי. <laughs> אה... הדבר האחרון שהם רוצים, שזה יקרה. אבל בגלל שאני שנתיים עבדתי על זה מול הקהילה של הילסונג אוסטרליה, לבקש אישור לעשות את זה בארץ, אה, זה קרה באופן חד פעמי. זה... בספק אם זה יקרה שוב, כאילו בספק, אבל זה היה פשוט לסמן, לסגור מעגל להמון האנשים, גם חלק ממה שאני רציתי לספר את ההיסטוריה. וזה בעצם החלל שאיך דיברנו על משולש, אז אנשים באמת היו הולכים לליקוויד, ליקוויד, קולנוע דן, הפינגווין, היו עוד כמה נלווים, הקרמלין, שאולי אתה זוכר את השם, שזה שירוקו אחרי זה, הרובע הדרומי, ואז הגיע הזמן אמיתי. באמת בתל אביב היו משהו כמו עשרה מועדונים מובילים. מובילים, אחד מהם זה היה גם הסואטו, זמן אמיתי יש... היו עשרה כאלה. מובילים, יש... אולי היה... יש לנו מחלוקת על, ה... <מובילים? על ההגדרה. מובילים, אני אגיד למובילים מ... קיימים. קיימים. קיימים. כל... שבתוכם מספר קטן של שמה, מובילים. אני הייתי, אני הייתי בלונדון ואני פגשתי את סטיבו פירס. סטיבו פירס זה האיש שהביא להקה שקוראים לה דפש מוד לעולם. עם השיר פוטוגרפיק, הוא הביא גם את, את בלמאנש לעולם, הוא הביא את צופצל לעולם, זה, זה, זה השוק יוואי של לונדון. הוא גם היה בארץ, אבל כשאני הגעתי ופגשתי אותו באירוע ב-Roughthread ב-28 בשני 2023, המילה הראשונה שהוא אמר לי, זה היה עוזי. עוזי, למה עוזי? כי הוא זכר שיפתחו אותו, בגל, איפה הייתה תחנת רדיו? בירושלים? בירושלים, נכון, את התחנת רד, מה יש בירושלים, נו, התחנה. הלני המלכה. הלני המלכה. למה עוזי? השומרים עמדו עם עוזי. אבל מה הדבר השני שהוא זכר? קולנוע דן. קולנוע דן. טוב, אז... קולנוע דן. On this note, כמו שאומרים, אנחנו קופצים לקולוסיאום. זה נושא. ואני אדבר קצת על הקולוסיאום, וקודם כל אנחנו נשמע. את אילוז'ן, uh, אימאג'יניישן, <laughs> עם אילוז'ן, ואני חייב לומר שהם הופיעו עם פלייבק, בקולוסיאום. הם לא היו יחידים שהופיעו עם פלייבק. גם גלוריה. גם גלוריה <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> אז בואו נשמע <laughs> את ג'סטן אילוז'ן, ואחרי זה נדבר קצת. Illusion. שיר ארוך, שיר שאנחנו לא נשמע אותו עד הסוף מטעמים מובנים. גם בגלל שהם עשו את זה בפלייבק, כבר אמרנו. מה אתה מחפש שם? אני מחפש את על שלושת הלהקות שהופיעו פה בקיץ 82. <coughs> אתה גם תוכל להעיד שזה נכון, כי זה קרה והיה. אז, אז ביו... אני, <coughs> אני אצטט, טוב, טוב, אוקיי, מוכנים, היכון ככה. אני הולך דווקא מהמודעה שבאמצע, את ה-Imagination כבר, אנחנו uh, ראינו, הם הופיעו בראשון uh, באוגוסט 82', ואילו ביום ד', ראשון לתשיעי, 82', מסיבת סיום החופש הגדול, עם מי? עם בנזין. עם, בנזין. עם בנזין. ובה... ראשון... לתשיעי. לתשיעי, רגע, רגע, רגע, גלוי ארגיינו, מה התאריך פה? First lady of disco, כן. היא באמת first. גם היא אגב הייתה עם פלייבק. והייתה זוועה. גם גרייס ג'ונס הייתה עם פלייבק. וגם היא הייתה זוועה. אז אתם יודעים מה עשו בקולוסיאום אחרי שאמרו להם, חבר'ה, מה זה התזמורת בצורת הזאת, זה באמת עולה לנו על העצבים? הם הביאו לשם את דוקטור ג'ון. עם פסנתר. הדבר הכי לא מתאים לקולוסיאום נכון. היה שם, נכון. אבל נכון. בוא נאמר שהניהול האומנותי לא היה נכון. הכי מדהים בעולם בקולוסיאום. נכון. קולוסיאום, בוא נגיד ככה, בוא תשמור את קולוסיאום לפעם אחרת, וכרגע זה פוטנוט מה שנקרא, ירד שוליים, כי אנחנו בארץ רוצים להתמקד. כשמדברים על, על 80's, אנחנו מתמקדים יותר ב, במשולש. במשולש. במשולש. אז בוא נחזור לפינגווין. בוא נחזור לפינגווין. ניתן צליל ראשון או שנשמע נכי את הסיפור, כאילו... <laughs> מה מהם? מה שאתה רוצה. אתה רוצה צליל ראשון? צליל ראשון. צליל ראשון. צליל ראשון. שים אוזניות כדי שתוכל לשמוע אם הצליל מתנגן. עוד תקליטון אחד כבר מגיע. לאט לאט. עכשיו אפשר להגביר, אז נשמע ואחר כך נדבר. כן. תעבירו אותו ל-45. טוב, אני חייב להגיד משהו, זה התחיל ב-33, למרות שזה תקליטון, טעות, ש... טעות שלי, אבל מדיר, נכון. אתה יודע, יודע שבאייטיז היו לא מעט שירים שאתה היית בטוח שהם 33 23. והם 45, 25, כי כן. זה היה נורא איכותי כזה, כן. ואפלולי כן, כן, כזה. זה, כזה. זה נפון. אבל תיקנו את הטעות. ובמהירות, אני לא חושב שזה השפיע עלי. <laughs> <laughs> ויש מי שלא מכיר את בי מובי ואומר, למה, אבל קודם זה, היה, זה נשמע יותר טוב. זה עדיין נשמע טוב, השיר עדיין נשמע בכל טוב. בכל מהירות, אתה אומר. בכל ערב שאני מנגן אותו, בכל הרצאה שאני מספר עליו, בכל הזדמנות, השיר הזה נחשב לטופ 10 של הקלאסיקות של הגל החדש. בארץ, אז בוא נשמע. ובעולם, בוא נשמע את השיר. אז שמענו את בי uh, מובי. אכן, כן. שמענו את בי מובי. ובואו רגע נחזור לשנת 83', שזה בערך שפע הלהקות הבריטיות שמגיעות לישראל, בין 82 ל-83, ויש להן סיבה מצוינת. הם בורחים ממרגרט, הם בורחים מפוקלן, הם פשוט בני 19-20. והן להקות שיש להן בעצם אה, שני, ש... השוק העיקרי שלהן זה ספרד והולנד. הולנד היה בזמנו את המודל של הפרדיסו, שהיה מועדון הופעות שקיים עד היום. ואיך נקרא? מלכווייק? כן, כן, והפרדיסו שבעצם זה המודל ששימש פה לא מעט מועדונים עם גלריות. ול... ולהם יש מפיק שקוראים לו סטיבו, וסטיבו משווק אותם בעולם, משווק אותם בעולם. באותו זמן, בי uh, מובי, עם הסולן היינן, איש היין, וכיום הוא יינן, שיש לו אקדמיה ליין בקיימברידג', uh, פורש מהלייבל שנקרא סאם ביזר, לייבל בריטי, שזה סיפור שאני יכול לספר אותו במשך שעות, אחרי שחקרתי עליו באמת במשך שנתיים. והוא פורש מהלייבל. זה הלייבל של Softsell, זה הלייבל של בלאמן, זה הלייבל של... שהתחילו תורג בלאמן, דה דה, דייב בול, זה משפחה. דייב בול, מרק אולמונד. מרק אלמונד, יש פה את ההתפצלות. סאם ביזאר זה לייבל שילד בן 17, ילד בן 17 בשנת 80, שאני לא שולף את התקליט הזה מהסיבה הפשוטה, הוא בין הבודדים בעולם. זה אוסף מקורי של ילד בן 17. זה הכרטיס ביקור שלו לתעשייה הבריטית בשנת 80-81. התקליט הזה שווה הרבה כסף. הרבה כסף, אני אפילו לא שולף אותו. והוא בעצם מוציא את הכרטיס ביקור הזה... לא, להוד... למה הבאת את זה בשביל לגרות? ברור. <laughs> והוא בעצם מוציא את התקליט ו... סטיב רובינגטון נפרד מסאם ביזאר בצורה לא יפה ומתחיל לשווק את עצמו ואנחנו רואים חיבור מיד בין שתי להקות שגם הם יופיע בפינגווין, היא אחת מהן, השנייה זה בלוזו. השנייה זה בלוזו, שיש קשר, הם היו פה פעמיים בארץ, בשנת 83. וסטיב וובינגטון לפני... כמו קלאס, קלאסיק, סנובו, ש... קלאסיק נובו, שכל כך מצחן חן בעיניהם, שהם חזרו אגיד, שוב ושוב. הם חזרו שוב ושוב, אני דיברתי עם אחת סל... אחת העופרות שלהם הייתה על שפת הים שם, בניסיון רק עם... חברי, חברי מלהקת קלאסיק נובו, סל סולו, שאני בקשר איתו, שכח את העבר שלו, השיחות שלנו מתרכזות בג'ווזל, בג'ווזל. בוסלם, בכנסיית המולד, הוא מדבר על העבר הנוצרי שלו, והוא לא מדבר על העבר המוזיקלי שלו. קלאסיק נובו, הוציאו עכשיו תקליט אחרי 40 שנה. אחרי 40 שנה הם הוציאו עכשיו תקליט, לא מזמן, הוציאו אותו לבד, זוכה להצלחה אדירה. אל תשכח, הנגנים האלה, הלהקות האלה היום, הם בסך הכול בני 60, 61, 62. הם היו פה בני 19, 17, 20, כאילו... הממוצע היה 20. אבל סטיב רובינגטון, בי מובי, סטיב רובינגטון בחור קודם כל מדהים, אוהד ישראל, אוהב את היין הישראלי, אוהב את החומוס הישראלי, היה פה לראשונה בנובמבר 83', הוא הגיע לפה לחמש הופעות, כל החמש הופעות התקיימו במועדון הפינגווין. ההופעות אה, דרך אגב, אז לא הלכו מי מה, כאילו בצורה, לא איך לשווק אותן, אז... היו עושים הופעה אחת, ובשנייה היו שומעים על זה, והשלישית והרביעית, והחמישית כבר הייתה מלאה. החמישית האחרונה לרוב הייתה מלאה. פניתי לסטיב וובינגטון לפני כשנתיים, מצאתי את הוואטסאפ שלו, בצורה... עד היום אני לא איך זה קרה, ושאלתי לו, היי סטיב, This is me from Israel, can you מה הסיכוי שזה יקרה? אפס. אפס. אבל זה קרה, אחרי ארבעה ימים. סטיב, הדבר הראשון שהוא זכר, I remember the penguin, הוא זכר הכל, הוא זכר את אדי מילשטיין, הוא זכר, הוא, הוא תיאר לי את כל... אדי מילשטיין היה הבעלים של, של הפינגווין. נכון, והוא תיאר לי את הכל. עכשיו, הבריטי, שאתה פונה אליו, זה שמחה עבורו, אני מדבר איתך על אוקטובר 2022, אני מדבר איתך על אוקטובר 2022. פניתי לסטיב, סטיב, תקשיב, אני מדבר, אני עושה, אני מדבר על הפינגווין, אני מדבר על המועדונים, אני רוצה את הסיפור שלך בישראל של 83. מה הדדליין, מתי אתה צריך את זה, ראיין אותי, שלחתי לו שאלות בילדין מובנות. סטיב שלח את התשובות שלו בחזרה, זה הופק לסרט וידאו של שמונה דקות, שמספר את החוויה שלו בישראל של שנות ה-80 ושמועדון הפינגווין. אבל בזה זה לא נגמר. אמרתי לסטיב שאנחנו עוד ניפגש. ואנחנו... אז זה לא נגמר, אתה אומר, אתה יודע שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסוף התוכנית. מונח לי כאן, קריי בוי קריי, עוד לא שמענו. בואו נשמע, בואו נשמע. אני גם לא יודע סיפור. ותשמעו, כל מה, ש... מה שלא נספיק היום, אנחנו נעשה כנראה בחודש הבא את, ה... את ההמשך. שיעור... תעשו שיעורי בית. זה 80's. ראיתי זה גדול, זה הרבה. זה המון. עכשיו אני אשים את האוזניות בשביל לשמוע אם שומעים את המוזיקה. ואכן שומעים, זה 12 אינץ'. קצת רוקד התקליט, אבל לא חשוב. קריי בוי קריי, לא צריך לבכות, אבל אנחנו... צריך, צריך. <laughs> uh, אנחנו מגיעים לסוף הפרק הזה. יהיה, יהיה פרק uh, שני, אולי גם פרק שלישי, במפגש עם ניר אולי גם מרתון כל הלילה. <laughs> uh, אולי גם מרתון כל הלילה, כשנמצא הלילה שאפשר לעשות בו מרתון. טוב, אנחנו עומדים לסיים. תודה רבה, ניר. שמחתי. עשית לנו תוכנית טובה מאוד. באמת? Yeah. תודה לאמירה שהפיקה, תודה למשה אירונסקי הטכנאי, תודה לכם שאתם ישבתם, אני מניח, והאזנתם ונהניתם. אני נהניתי. אני גם נהניתי. אז אנחנו מסיימים סוף סוף עם משהו ישראלי, קרן ברק זה גם, אבל זה היה באנגלית. אנחנו רוצים לעשות 80's עברי, פרופלקס. פרופלקס מייצג בשבילי. משנת ה-80, כאילו להקה של תקליט אחד, לא עם שיר אחד, עם אלבום שכתבו אותו בעשרה ימים, שמונה שירים. יש סיפור מאוד מעניין על האריזה שלו, על הייצור שלו, איך ייצרו אותו, על המעצב שלו, אבל באמת אחד השירים אה, הטובים ביותר שלו באייטיז, בעיניי זה פופלקס, אה, קוראים לי איציק. אה, עד היום זה להיט במועדונים, עד היום זה להיט להקה שהייתה לפני זה... רייך וזלין קראו להם, וכל מיני גלגולים היה להם, וכל מיני שמות. שחר בן ברק, אייל לינור כתב את זה. הם, הערב הראשון שלהם היה בשנת 86' במועדון שקראו לו השירוקו, והערב האחרון שלהם היה במועדון הפינגווין. להקה של שנה אחת. יפה, אנחנו מסיימים עם פופלקס, עם איציק, תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה ניר, תודה רבה אמירה, תודה רבה משה אירונסקי. תבואו בשבוע הבא. Yeah. יהיה עוד מעדן ויניל ויהיה נחמד מאוד גם בשבוע הבא, אני מקווה. ביי, ובשורות טובות, שבוע טוב, בשורות טובות זה הכי חשוב, ביי.